Батьки живуть іншими поняттями. Мені важко пояснити їм багато речей. А через місяць-два не образиться? Не втрималася від іронії Люба. Любо, є розмови, до яких треба ретельно готуватися, розсміявся Макс. Я ще не встиг. Розібратися з іншим її сюрпризом. Яким? Матуся придбала тобі гелікоптер? Квартиру, просто відповів Макс. Ось квартира Макса. Неосяжний простір апартаментів, певно, десь обмежується стінами. Та Люба не бачить стін. Немолода прислуга нервово висмикує серветку злюбених рук. «Це моя робота, пані. Не треба відбирати у мене роботу. Я хотіла допомогти. Аби тобі вистачило сил собі допомогти, – прошепотіла скептично. Що вона хотіла сказати? Невже поруч із Максом Люба – Видається настільки непевною, що це помічають усі, крім неї самої. Прислуга пішла. Макс водив Любу нещодавно відремонтованими кімнатами. Я не збираюся тут жити. Після школи батьки криком кричали, щоби я їхав у Штати. Гарвард, здається, їм Подобалася назва, а я поїхав до Британії. Мовні курси, потім навчання. Я вже давно самостійна людина. Втомився їм це пояснювати, помітив розгублені любені очі. Ну що з тобою, Любо? Ми – люди 21 століття. Ми мислимо іншими категоріями. «Тебе пригнічують ці квадратні метри?» «Пішли звідси». «Зачекай», – насторожилася. «А навіщо? Навіщо ти взагалі привів мене сюди, Макси?» Знітився, любив очі, простягнув руку, торкнувся щоки. «Я не втримався». Обійняв гаряче, ти така бажана, ти така, я божеволію від тебе. Затремтів, підхопив Любу на руки, поніс нескінченним коридором до розкішного, широкого, як армійський плац, ліжка. Кохана, кохана. Люба вислизнула з обіймів. Губку закусила, брови звела, він розгубився Любо. «Ти не сьогодні ледь змогла». «Добре, добре!» Максів голос тремтів, та він вгамував пристрасть. Ніжно обійняв дівчину. «Чекатиму. Скільки буде потрібно?» «Не лякайся. Тільки не лякайся мене. Я, я ніколи не скривджу тебе, кохана». «Люба, чуєш?» Вона не знала, що відповісти. Дривова шукала хоч би якісь слушні слова, бо мовчати ще нестерпніше. Глянула Максу в очі, розсміялася. А я минулої осені, коли приїхала до Києва, я прибирала в одних багатих людей. Така сама велика квартира, надто велика, а хазяйка – справжня потвора, гладка – хтива потвора. Кидала голки під диван, аби перевірити, чи добре я прибираю. А я не втрималася, підклала їй у крісло голки, вона на них і всілася. Макс розсміявся з полегшенням, згасла напруга. І тебе звільнили. Сама пішла. Потвора не могла помститися. Вона зраджувала чоловікові з дизайнером Токомоно, хоч він років на двадцять молодший за нею, а я це бачила. Замовкла. Напружилася. Пішли звідси, Макси. Ти, «Ти скажеш мені, коли, коли ти сама схочеш?» Пішли звідси, Макса, розгублено. Ось його очі, так близько, що хочеться вмерти від щастя. Дивна, дивна, дивна і руда наче із бронзового віку. Ти теж не схожий на інших, не бреше. Вигляд на мільйон баксів, впевнені жести володаря світу, таких у нічних клубах повно. Дівчата в академії навіть вигадали інструкцію, як за один вечір спустошити гаманець зухвалого мажора. Люба читала і сміялася. Розумниці з Могилянки сконструювали реально безвідмовну технологію. У Макса вигляд на мільйон баксів, а в очах наївна віра у безкорисливість і власні сили. Такі складні поняття, такі протилежні – якщо вдуматися. Він жодного разу не нагадав Любі про той порив жадання, та вона читала в його очах. Він чекає. Одного дня вона сама нагадала йому про велику порожню квартиру на хрещатику. Вигадала щось дріб'язкове, аби зайти. Посеред ні мого простору тільки двоє. Ти – мій перший і єдиний на все життя. Ось дніпровські схили поблизу лаври. Люба лежить на траві, дивиться в небо. Золоте волосся на зеленому трав'яному тлі. Гармонія. «Ти мене любиш?» – прошепотів Макс. Я люблю тебе. Ти схожий на відчайдушного бедуїна. Піски, сонце. Ти міг би лишитися біля прохолодної оази, але тобі треба більше, ніж безпечний спокій і гарантований ковток свіжої води. Знітився. Обережно взяв у долоню Руде, любине волосся. Я люблю тебе, зізнався. Мені необхідно, щоб ти завжди була поруч. І я, я теж завжди буду поруч із тобою, попри все. Попри все? Що він мав на увазі? Чому Люба не запитала Макса? Чому не зважила на сумнів, що раптом промайнув в його очах. Ось. Люба відігнала спогади, розгублено глянула на темну дніпровську воду. Чому так? Як жодної думки в голові, вчинки рішучі, безкомпромісні, а як навала питань виїдає сумнівами, то й ворохнутися не сила, жодної відповіді. Чому кохання таке безмежне, що хочеться летіти вниз і мріяти про смерть? Не хочу, прошепотіла. Нічого не хочу, ні життя, ні смерті. Торкнулася вологої спідниці, Мало би висохнути. І завмерла на камені біля води. Того ранку Макс спробував вгамувати Страх і розпач активними діями, Хоч голова й досі відмовлялася працювати. Всередині щось гетке волало, «Жарти у нас тут такі, жарти у нас тут такі». Події минулої ночі здавалися прикрою недоречністю. Ось зараз зателефонує Люба, скаже, «Знаєш, Макси, уночі вода зовсім не прохолодна. Він зв'яжеться зі знервованим татом, який уже побіг кудись розбиратися із синовою халепою. «Вибачте, а то все гаразд. Жарти у нас тут такі». Люба не зателефонувала. О десятій за Максом заїхав Сердюків іміджмейкер Рома Шиллер. Одних із Максом років. «Пройди світ» із розумними очима і незмінною іронічною усмішкою, прихованою в лівому кутку вуст. Підганяв «Поїхали, поїхали», пояснював дорогою. Так усе чудово склалося. Свідок цілком підходить на роль представника народу, якому служить депутат Сердюк. Невеличка вистава, і дядька можна відправляти додому. Якщо він навіть щось і бачив, то після вистави з допомогою від депутата Сердюка мовчатиме, як німий. За 20 хвилин Рома Шеллер відчиняв двері приватного готелю, де за його міркуваннями провінційний дядько Іван Степанович мусив від комфорту і розкошів, які Задурно оплатив йому Макс забути не тільки про нічні події, але й про рідну маму. Макс плентався позаду, усе сподівався на любен дзвінок, який поставив би крапку в нічному божевіллі. Стрімко до номерів. Наштовхнулися поглядом на розгубленого порті. Що? замість доброго ранку. Портьє ввічливо розвів руками, показав на стілець у кутку холу. Макс і Рома озирнулися. Щелепи відвелилися синхронно, під екзотичною лопухатою зеленню, на стільці у кутку готельного холу хропів круглий, як гарбуз, дядько, фанатично притискав до грудей. Пластмасовий дипломат. Вельветова торбина червиком зафіксована. «Класний кейс!» – не втримався Шиллер. «Що з ним?» – здивувався Макс, прямуючи до дядька. «Я пробував його відмовити, але ви наказали будь-яке бажання. Порт'є біг слідом на поготові тримав розкриту долоню для чаю. І що? Макс став навпроти дядька і тільки тепер побачив. Іван Степанович п'яний, як новорічний дід Мороз під ранок, скопит і без пам'яті. Ваш гість замовив на сніданок пляшку горілки, пояснив портьє. Шиллер присів біля стільця, постукав дядька по плечу, поклацав пальцями перед дядьковим носом. «Гей! Бригадири! Ти мене чуєш?» Нервово сіпнувся. «Не чує!» Запанікував. «Що за фігня? У нас за годину камери!» «Може...» «Висмикнути з-під нього стілець?» – нагадав про себе порт'є. «Неси води!» – наказав йому Макс. Та поряд виник переляканий адміністратор. Забелькотів. «Пане Сердюк, ми розуміємо, розуміємо, але в холі інші гості, репутація готелю, може перенесемо вашого підопічного у мій кабінет?» там. «Зручніше поливати його водою, хоч окропом можемо влаштувати тортури і знущання», – спробував пожартувати. «Я знаю», – смикнувся Шеллер. «Треба відібрати в нього кейс». «Портфель», – уточнив Макс. «Точно». Шеллер тицьнув у дипломат. «Цю чорну пластикову штуку». Не дарма ж він так за неї тримається. Макс обернувся до портьє. «Давай!» Портьє подивився на власну порожню долоню, не зрушив. Шиллер дістав із кишені купюру одним ривком. Зрозуміло? Заплющені очі Івана Степановича при цих словах не здригнулися. Але вуха дядькові ніхто не затуляв. Тому, коли портє обережно простягнув руку і спробував відірвати від хрупуна дипломат, дядько підскочив на стільці, розмахнувся, і, як лусне порт'є по пиці, ніхто не встиг отямитися і відскочити на небезпечну відстань. Пластиковий портфель, надійний аргумент у будь-яких дипломатичних відносинах, уже лупив направо і наліво. Бац, Максові у вухо. Оп, наштовхнувся на адміністратора. Тиць попсував обличчя іміджмейкеру. Шиллер упав і вирішив не вставати. «Шановний, шановний!» – верещав з підлоги. «Роззуйте очі, ми друзі!» Ми прийшли з доброю новиною. Друзі? Іван Степанович опустив дипломат і врешті прокинувся. Спустошено подивився навкруги. Здивувався, бо друзів не побачив. Знітився, бо застиглі, мов скляні, фігурки людей навколо, здається, були трохи покаліченими. Згадав про Готельний номер за півтори тисячі гривень на добу і зовсім потьмянів. Біда до центру на мотузці притягла, а тут ще й горе причепилося. Де йому півтори тисячі гривень взяти? Іване Степановичу, подав голос Макс, крок до дядька, усмішку вичавив. Це я. Максим. Пам'ятаєте, ми зустрілися минулої ночі. Мені здалося, що вам ніде переночувати, і я оплатив вам номер, щоб ви могли відпочити. Замок. На дядька з підлоба обережно. Ви ж, сподіваюся, нормально відпочили. Іван Степанович почув головне. За номер сплачено, повеселішав, хоч випита горілка, смуток сіяла. Дякую, синку, непевно. Шиллер підскочив з підлоги, усміхнувся дияволом. Розсолу, м'ятну жуйку і на дядька уважно глянув, і більше нічого. Тепер нормальний. Суворе життя, трудові мозолі, достаток лишився у 80-х минулого століття. І дипломат побиту пику помацав, як символ того достатку. До дядька підбіг. «Ви комбайнер?» «Навмання». «Ні», – відповів Іван Степанович, «лікар». Макс хмикнув. Так тобі, Шиллере, не будеш викобелюватися. Шиллер задумався, заходив навколо дядька, роздивлявся, як прибульця. Живете в селі? Друга спроба в мене. В райцентрі, відповів дядько. На Шиллера, як на божевільного, біля ліватора. Ага. Невідомо, з чого зрадів Шиллер, потяг дядька до виходу. «Добре, добре, ви у надійних руках. Це доля. Ви ж мудра людина. Мудра, бо вам років і років. Освічена само собою, клятва Гіппократа, не на шкодь таке інше. Ви ж розумієте, нічого випадкового не буває». Такий шанс трапляється раз у житті. Сьогодні усі ваші проблеми вирішаться на найвищому державному рівні, зупинився. На дядька суворо глянув. Як вирішилися б справи будь-якого простого українця, коли б він звернувся до Володимира Гнатовича Сердюка? Ви ж сподіваюся, у справах? «До Києва приїхали». Іван Степанович висмикнув руку, у яку міцно вчепився Шиллер, глянув на вельветову торбину, що так і лишилася біля перекинутого стільця в кутку холу. Звісно, що не на гулянку зітхнув торбун, ледь не забув. «Її віднесуть до вашого номера». Макс жестом указував портьє, де має бути торба гостя. А тому довго пояснювати не треба. Школа. Уже підхопив торбину, пилинки з нею здмухує, до номера тягне. «Яке там?» – уперся дядько. «Неси, хлопче, мою торбу до мене. Я сюди не повернуся». А раптом – «Треба буде залишитися в Києві ще на одну ніч», – розгубився Макс. «Хіба можна такі гроші на витребеньки відкати?» – обурився дядько. «Я краще біля Дніпра». Шпок, гвіздок у Максове тім'ячко. Біля Дніпра напружився на Шиллера. «Виручай! Пішли, пішли!» Нам ще підготуватися треба, шиллер ухопив дядькову торбину і побіг до виходу. На ранок після несподіваного чудесного визволення з пут понад 30-річного забуття куми Свиря і Микишка сиділи у кущах Дніпровської кручі під лаврою дивилися на нескінченний автомобільний потік, що рухав набережною. За ніч тільки й наважилися, що пройти кілька десятків метрів набережним шосе в бік лаврських хрестів більше не здужали. Дивні, швидкі, як козацькі гарматні ядра, незрозумілі пристрої, з палючими свічками очами таки відігнали кумів до кущів. Куми ж не боязкі, недарма серед Дорошенкових серденьят шаблями махали. Відчайдухи, свирі було спробував навіть ухопитися, запалаючи око сріблястого авта, що промчало крізь нього, але те, хоч не завдало хлопцеві шкоди, У руки не далося. Ох, і швидка холера! Розлютився свиря, Намірився зганяти до дерев На кручі, Виламати добрячу гілляку І встромити у незрозумілу істоту, Та Микишка мудре слово мовив. Я так собі міркую, Куми-свиря, не можна у раю бійки вчиняти А як руки чешуться, спитав свиря Язик у тебе, куме, чешеться, відповів Микишка Я так собі думаю До лаври круче ми підемо Оменемо вогні райські, свят-свят Бо не знаємо певно, чи маємо право Посеред чистих душ врятованих пити солодке райське пиво. Оце пива чи брашки? просяяв свиря. Міцний микишка вхопив верткого кума за сорочину і потяг до порослих деревами та чагарником дніпровських схилів. Дерлися крізь густі кущі, усе кидали оком на Дніпровські береги. Під ними, при правому березі, сяяли, горіли, співали й гомоніли пароплавчики, переобладнані на ресторани і клуби. За Дніпром, на березі лівому і далі, скільки око сягне, суцільні вогні. Який же неосяжний світлий рай небесний, Розчулися Микишка. Кінця йому нема. А чого ж, свиря, райські кущі, Неселянський клаптик, Аби на ньому тулитися, І пшеничку посадити, І для бурячків місце знайти. Райські кущі, певно, великі, Як наші луки». «Пам'ятаєш, коме, Микишко, корова заблукала, так три дні верхи шукали і не знайшли. Вовки ту корову з'їли, а ти замість її шукати три дні у шинкарки гостював», нагадав Микишка. Свиря надиво не образився, усміхнувся, носом потягнув. «Ой!» Кабанчика, кабанчика печуть. Ти десь зовсім поряд до Микишки. Йдемо, йдемо, куми, розвідуємо, що до чого. Я так собі міркую куми-свиря. Спочатку до лаври. Навіщо нам лавра? А де ж у раю центр? Як не у лаврі, звів брови Микишка. Зареєструємося. Отримуємо райські грамоти, мовляв, двоє дорошенкових серденьят взяті на довічне райське забезпечення, а потім уже... У мене кишки скрутило свиря своє. Микишка ззиркнув зневажливо. Йди, як хочеш, тут чекатимо. Не минуло й десяти хвилин, як чагарником... До Микишки добіг ошелешений свиря. Два шампури шашликом у руці. В очах здивування безмежне. Ой, куме, нечистий тут править. Микишці один шампур із шашликом дає. Виліз я з кущів і пішов на люд. Над головою вогні сяють а біля великих наметів більших за татарські кибітки восточні чоловіки стоять і кабанчика на рожні смажать. Микишка напружився на кома з недовірою. Де би у християнському раю восточним чоловікам взятися? Може вони ще й Казанським милом торгували. Ні, кабанчика смажили. Божуся Пресвятою Богородицею і сином її Ісусом Христом присягаюся. Стоять і оком не ведуть, що християнська душа слиною сходить. Тут чуть між собою а-ла-ла, а-ла-ла, не кляті. Я перехрестився, зняв з вогню два рожна і побіг геть. А вони, Свиря тяжко посміхнувся, відірвав зубами добрячий шмат м'яса. Злякалися? Кляті, пройди світи. На смерть злякалися, залопотіли, заметушилися, та де їм зі мною тягатися. Далі кущів не побігли. Замовк. М'ясо проковтнув. «І де це ми є, куме?» Микишка зітхнув. «Я так собі міркую, куме свиря. Отець небесний, милосердний і до козацтва вельми прихильний. Пам'ятаєш того бурсака, що восени до серединят пристав?» Свиря кивнув, чого б не пам'ятати. Знатний був бурсак Андрій клятих ляхів і з молитвою у пекло відправляв. Так той бурсак Андрій казав раз, коли його про світлий рай небесний запитали, що у раю мають бути ляхи і турки з татарвою,